21. A Labirintusban. A szarkofák kamrából nyíló hosszú széles folyosó a végtelenbe nyúlt. Lex és társai körülbelül 300 lábnyi távolságot tettek meg, amikor hirtelen egy hatalmas kőtömbökből épített hídon találták magukat. A híd két oldalán túl, a sötét ürességen kívül semmit sem lehetett látni. A mélyből jeges szél tört felfelé. Lex belevilágított a feketeségbe, de a keskeny fénysugár nem bírt lehatolni a mélység aljára. A nőben feltámadt a kíváncsiság, szétroppantott egy világító rudat és lejtette a híd egyik széle mellett. Hosszú, nagyon hosszú ideig nézett a fákja után, a parányi fénypont végül eltűnt a szem elől. Milyen mély lehet ez a szakadék? kérdezte Connors. Mi lehet odalent? Sebastian ironikusan elmosolyodott. Talán a pokol, vagy lehet, hogy már is a pokolban vagyunk? Miller hitetlenkedve nézett a kőhídra. Ez a híd, ezek a kötőmbök, akkorák, mint odahaza a Woolmart. Miféle emberek építhették? Egyáltalán hogyan lehetséges, hogy az őskori vagy az ókori emberek képesek voltak ekkora tárgyak mozgatására? Szerintem, kezdte Sebastian, de meg Stefford közbevágott. Segítséget kaptak valahonnan, ezt már hallottuk, Doktor de Rusza. De kitől? Egy ismeretlen földön kívüli civilizáció képviselőitől, mondta Miller. És miért? kérdezte meg Stefford. Tegyük föl, hogy az őskorban vagy az ókorban ide tévett egy másik civilizáció néhány egyede. Miért maradtak itt? Rendben, már léteztek az őseink, talán tudtak is ezt-azt, de egy olyan fajhoz képest, amely már akkor képes volt a csillaközi utazásra, primitívek voltak. Még mi is azok vagyunk, jegyezte meg Sebastian. Vélend botorkált oda hozzájuk. Az palacka vállán lógott. jelek szerint nem igazán érdekelte, hogy a csapat tagjai milyen feltételezésekkel, milyen magyarázatokkal állnak elő. Határozottan elindult a hídon. Max Stafford gyors pillantást vetett Sebastianra, majd követte munkaadóját. A híd másik végénél egy újabb kaput találtak, ezt bonyolult hieroglifákkal díszített panelek keretezték. – Ez valami fontos dolog lehet – mondta Sebastian. A kapun túl szinte tapintani lehetett a sötétséget. Lex meggyújtott egy világító magasra emelte, majd bátran elindult a járadban. A széles, magas alagút szélén, szögletes alapzatokon, zöldes árnyalatú szobrok álltak. Mindegyik egy-egy emberszerű, nyolc-tíz láb magas, hihetetlenül széles vállú, rasztaloknis lényt ábrázolt. Az arcok különböztek egymástól, némeik széles volt és lapos, némeik pedig keskeny. A szemek általában közelültek egymáshoz, a szájak szélén alul is és felül is két-két karomszerű képződmény látszott. – Azt hiszem, a zöld nem is olyan kicsik – állapította meg Lex. Más az arcuk, más a fejük formája – tette hozzá meg Stafford, és Sebastianra nézett. – Mit gondol? Ezek is olyan félig ember, félig állat istenek, amilyeneket az egyiptomiak imádtak? Sebastian megrázta a fejét. A lapos arcok valójában maszkok, talán szertartási állarcok. Ezek a karmos pofák, szerintem ezek is maszkok. Remélem, jegyezte meg Bass. Szebasztián észrevette, hogy a szobrok némeike királyi pózban áll, a többségük azonban, mintha harcközben ábrázolta volna a modelljüket. A harcosok némeike előtt különös, rovarszerű, hosszukás fejű, szemnélküli szegmentált farkú lények hevertek. A formák meghökkentőek, és az emberi fajtól idegenek voltak, mégis világosan kitűnt, hogy a heroikus alkotások központi alakjai minden esetben a humanoidok. – Olyanok, mint Szent György? – mondta Max Stefford. A brit lovag, aki megölte a sárkányt? – kérdezte Miller. – Szent György valójában török volt, pontosabban kappadókiai – mondta Sebastian. Kis-Ázsiában született, és csak a XIV. században lett Anglia védőszentje. – Látják, mi van a hősök vállán? – kérdezte Lex. A lények vállán olyan fegyverek voltak, amilyeneket a csapat tagjai a szarkofágok belsejében találtak. Miller megtörölte a szemüvegét, és alaposabban megvizsgálta a szobrokat. – A fegyverek megközelítőleg életnagyságúak – suttogta, és az egyik humanoid szörny kifejezéstelen szemébe nézett. Ezek szerint a barátaink meglehetősen magas fickók. Sebastian a falra mutatott, pontosabban a falat díszítő freskóra, amelyen az óriások előtt alázatos púzban emberek térdeltek. Max Stafford az archeológus mellé állt. Ezek szerint istenként imádtuk ezeket az izéket? Ezek szerint. Véleményem szerint ezek valamilyen pogányistenek. Vélennek elege volt a spekulációkból, ő tényeket, kézzelfogható bizonyítékokat, magyarázatokat akart. Előre indult. Miller követte. Azt hiszem, meg tudom magyarázni, milyen hőkitörést érzékeltek a műholdak, mondta a tudós. Nos, nézett rá vélend. Ennek az építménynek rengeteg energiára van szüksége. A műhold ezt érzékelte. A piramis erőművét, ami aktiválódott, amint felkészült. Felkészült? Mire? Wieland és Miller nem állt meg beszélgetés közben. Sebastian hátra hogy alaposabban szemügyre vegye a freskót. Mindenki követte a milliárdost. Ne maradjon le, doktor Derúsa, szólt hátra meg Stefford. Elérték a hosszú folyosó közepét. Sebastian menet közben számolni kezdte a szobrokat. Hatvanig jutott, azután feladta. A végtelennek látszó járatban, ameddig a szem látott, újabb zöldes alkotások sorakoztak. Lexett hirtelen megcsapta egy hideg légáramlat. Megfordult és bevilágított az árnyékok közé. – Láttál valamit? – kérdezte Miller idegesen. Lex a sötétségbe meresztette a szemét. – Mintha megmozdult volna valami. Egy árnyék? Vagy valami hasonló? Nem tudom. Már elment, nincs itt semmi. Hihetetlenül részletesek ezek a szobrok, lelkendezett Sebastian. Némelyiken látszik, hogy az alkotók a valóságot próbálták visszaadni, vannak azonban olyanok is, amelyeken absztrakt elemek láthatók. Azt hiszem az évszázadok során jelentősen megváltozott a művészek stílusa. Ahogy tovább mentek, Stone és Bass lemaradtak. Ők alkották a hátvédet. Az élen Lex és Verheiden haladt. Sebastian, Charles Wieland, Max Stafford, Miller és Connors az előrs és a hátvéd között vonult. Valamennyiüknek rossz előérzete volt, de bíztak a zsoldosok ügyességében és a gépfegyverek erejében. Amint az emberek elindultak, a hátuk mögött lopakodó, ragadozó, közelebb húzódott, kiszemelt prédájához. A folyosó másik végében az emberek csoportja előtt egy másik ragadozó jelent meg a szobrok között, de egy másodperccel később már levegővé változott. A csapda készen állt. A félhomályban mozgó embereknek fogalmuk sem lehetett arról, hogy belesétálnak. A Piper marun. Annak ellenére, hogy a hajó lehorgonyozva állt, a parancsnoki hídon égtek a lámpák, és a teljes vezérkara a helyén állt. A radarkezelő megpróbált jeleket fogni a hófüggönyön túról. A meteorológus pedig a rendelkezésére álló adatokból megpróbálta kiszámítani, meddig tart még a vihar. Remélem már közel a vége, jegyezte meg Lichton kapitány. Azt hiszem, még négy órán át tart. Legfeljebb hat óra múlva vége, felelte a meteorológus. Persze ez csak találgatás. lichton kapitány átment a híd másik oldalára, és a rádiós vállára tette a kezét. Van valami? Bármi? Semmi, kapitány úr. Az első üzenet óta semmi. Lichton az első tisztjére nézett. Egész pontosan mit hallott, Gordon? Nem sokat. Az adás megszakadt, gondolom a vihar miatt. Statikus zörejeket hallottam, rémült hangokat, Semmi értelmeset. Biztos benne, hogy az adás a telepről telepről érkezett? Igen, a rádiós azonosította magát, és kimondta Quinn nevét. Azt mondta támadás érte őket, vagy néhányukat. Csak ennyit értettem. Megpróbáltam válaszolni, de nem hiszem, hogy hallották a hangomat. Ezt követően csak statikus zörejt vettem. – Támadás? Nevetséges! – jelentette ki Lichten. Kiindítan a támadást itt, méghozzá ilyen viharban? Talán az, aki rálőtt a hajunkra, vélte az első tiszt. Lichton kinézett az ablakon. Túl sok a kérdés, túl kevés a válasz. Csak akkor deríthetjük ki pontosan, mi történt, ha mi is partra szállunk és elmegyünk a telepre. Erre persze csak akkor kerülhet sor, ha vége a viharnak. Megdörzsölte fáradt szemét. Lehet, hogy akkor már túl késő lesz.